Ja, ah, Snusen är inne och humöret är på topp så då kör vi Allt bra med dig Ville? Allt är bra eller mycket bättre nu faktiskt ska jag känna. Jag har varit sjuk hela veckan oh, Vad skönt, jag är inte sjuk, jag är bara hemma då. <laughs> eh, vi är välkomna till ah, avsnitt nummer två av Kvicken och Samlan podcast eh, Om någon som har lyssnat på den andra så får vi be ursäkt för att volymen eller Skype eller någonting krånglar för oss För vi har inte riktigt fått det att funka till hundra procent Nej, precis. Det, det du blir så. Vi är någon. nya i gamet liksom. Ja, jo, men vi är nya i gamet också. Så att, uh... Fast du är ju datanörden så du borde ju kunna fixa det här lätt tycker jag. Ja, alltså. Datanörd och datanörd. Jag har faktiskt inte hållit på så mycket, med just den här biten. Nej, äh, ja, det har faktiskt jag. Jag har allt sånt där. Ja, men det har jag en gång med mina projekt när jag ska hålla på med olika saker. Mm, ja, det stämmer. Nej, jag är, jag är ganska bra datakunskaper. Ja, ju, exakt. <går> nu vet hela världen det också. Tack. Ja, jag har ju mobbat dig något otroligt för det. Ja, det stämmer. Men det är så att jag WoW var ju så jävla inne och jag har en sån här grej i mitt huvud att jag kan inte göra det alla andra gör. Jag har inte iPhone. Jag har en telefon för alla andra äh. iPhone. Eh, ja. Folk som sett Avatar, jag vägar se den för att alla har sett Avatar till exempel. Mm, du är en boykottare alltså? Ja, jag vill vara lite rebell ibland, så att då kör jag på sådana här Ja Ja, jag, jag förstår det, alltså jag, alltså, jag kan väl likadan ibland Det är så mycket som, ja, till exempel när Snabba Cash 1 kom ut ja. På bio, då skulle jag alla se den var värsta grejen, jobba nej Jag vill inte se den, den, suger, min flickvän var så arg på mig då Ja men jag såg den inte att den kom på Kanal Plus Nej, eller jag köpte den Jag köpte den på DVD faktiskt helt random, När vi inte hade internet eller någonting Upp i en stuga när vi höll på att renovera den Då köpte jag den på DVD Jag tycker faktiskt att den är jävligt bra så jag förstår inte varför jag bojkottar den Nej, men det är så sådär också Det är som min far har att om en serie eller en film Han bara, det är så bra, jag vägrar se den Av ja, ren princip så har man fått också <laughs> Ja, precis Ja, det blir så Men så Det är som Converse som Nästan alla äger ett par skor Jag kan inte ha Converse jag stod 47 i skor Så att det blir för... Ja, ah, det ser ut som båtar för det första. Mm. Ja, det är som... Uh, ja, det har varit ett jävla Converse. Jag har två par faktiskt Använder inget av dem Men du äger ett uh, par, det är det nog så illa Jag äger två par till och med Ni ser två par och uh, Ja, och nu ska jag äga tredje par Eftersom... Uh, den tjejen jag dejtar just nu, hon älskar Converse, så hon har tvingat mig att jag ska köpa ett par till. No eftersom jag är vek, eftersom jag är vek, ja. så går jag med på sånt. Du, ja, det är få saker jag bestämmer i det här hemmet, men nu vet jag är gift så Jag kan skylla på det. Mm, men du är gift och andra barnet på grejer. Jag är, jag är bara dum. Exakt. Mm. Men, ska, ska vi det? försöka köra någon efter körschem så tänkte vi skulle prata om... Eh... Vår fyllde historia som en vit personligen och alla som har hört den tycker att det är rätt rolig. Ja, alltså ja. Ja, den är hemsk. <laughs> Hemskt men så att vi är kul också. Det var, ja, vi skulle sätta en jul, ja, julbelysning i ett, fo, ett centrum i Stockholm. Mm. Vi behöver inte nämna vilket. Nej, eftersom det kan komma efter eller något. Ja, precis. Men våra två få ju höjdrädda. Och ja. det här var ju åtta meter upp i luften. Ja, så cirkus. Tänk tänkte vi, hur gör man för att kom över, komma över där då? Ja, då bestämde vi oss för att vi går till Systembolagen. Och det höll ju på, vi håller på med den där i 3-4 dagar ju. Uh, ja, cirkus det var det var väldigt stora ytor om man ska ha lift Och vi hade ju lite tid på oss också, för att det var i vinter det blev vi snabbt mörkt, och sen så fick vi inte vara där under öppetiderna. Alltså. Ja, exakt. Vi var inte full. Ja, ni förstår. Men. Och sen så var det ju det första dagen så drack vi några öl bara. Och så åkte vi hem till meisen och spelade tv-spel natten Och sen mm. dag två drack vi lite mer Och mm. sen så kom det till dag tre där ja. Det var ju den som var värst, när vi köpte väldigt många öl och sprit och allt Ja, det var ju då det kuka ur på riktigt liksom Ja, så efter halva arbetsdagen så var vi ju bra på arslet Stod i den här och bara fnittrade och sen så hade vi lite öl kvar Så att efter jobbet satt vi i det där rummet Vi hade fått låna och bara fortsatte kröka För att sen åka hem till mig Och fortsätta kröka Ja det stämmer Och sen åkte vi till farsan då? Ja vi blev, vi, blev, vi blev väl bjudna på middag där under 100 eh, arbetsdagen Ja. Så vi åkte väl bara hem och bytte om egentligen Och drack lite till Och sen så åkte vi till din far då då och min faster ja. som då är tillsammans Och Ja Vart fortsatt att dricka Jag kommer ihåg att jag hade med mig en 7-5 Och när jag knäckte den så frågar Din faster, skulle du verkligen dricka den? ja, för fan, nu kör vi Sen är mitt minne rätt sökt, faktiskt. Ja. Jag vet inte hur vi Jag kom inte ens i H... Nej, jag vet inte hur vi kom dit ens ärligheten snabbt Men på något sätt hamnade vi i centralen Uh, ja, gjorde vi det Ja, det var ju, jag var Jag hamnade på centralen i alla fall Ja men jag vaknade i tunnelbanan Och bara ser att dörrarna snart ska stängas Och kollar runt och ser inte dig Så jag springer ju ut Och börjar leta efter dig på blåa plattformen Och ja. ser inte dig någonstans Så jag tänkte att du kanske har åkt mot mina kvarter Så då tog jag och åkte ja. Till mina kvarter, gick runt och ropar efter dig letar efter dig Jag bara, kanske har gått hem till mig Min fru var hemma mm. Så. så att jag gick hem och frågade om du har varit förbi. Nej, då går jag ut igen fortsätter leta. Jag hittar inte någonstans. Jag försöker ringa, men du svarar ju inte. Nej. Sen gick jag hem och så av mig. Och sen börjar din historia. Ja, min historia börjar då efter kvicken här då i fråga. Har gått hem och lagt sig? Och det här är ganska, det här är timmar. Ja, gud ja. Snackar vi om. Uh, då vaknar jag på tunnelbanan. Samma tunnelbana som han satt på fast på sätet bredvid där jag ligger och sovit. <laughs> Så han har liksom ställt sig upp. Missat att jag ligger och sover där och gått av. Så jag har åkt var den gröna linjen där. Ja, det här var blåa. Ja, blåa. Så jag har faktiskt åkt blåa linjen. Nattetid fram och ja, tillbaka Ja, du vaknar inte upp med spruket anus Det tycker jag ska cred för Nej, och jag hade pengarna kvar, det, det ska jag falla cred för Ja, verkligen Så att jag, jag då, det första jag gör är att jag hoppar av Sätter mig på gröna linjen Mot Kristineberg som du bodde då mm. här, Jag hade bara varit hos Kvicken en gång då Så att jag ens hittade hem till dig Det är ju det ett jävla under alltså. Ja faktiskt Men jag, jag, jag hittar hem honom i alla fall Står och knackar, funderar på att krossa rutan till trappuppgången Ringer, han svarar inte Jag har bara hans arbetsnummer och den telefonen vet detta, eller något. Ja den var avstängd Ja, precis. Så att jag var vad fan ska jag göra? Det är kallt som fan, det här är mitt i vintern. Det är kallt som fan, och jag är så packad. Så jag bara, okej, okay, eh, tänker överlevna stylebart, finns det värme? Ja, T-centralen. Så jag åker tillbaka till T-centralen, går in på McDonalds, köper, ja det var ju frukost då, så jag köper några toast. Eh, efter det kommer jag inte ihåg någonting mer än att jag blir väckt av två stycken ordningsvakter som säger, här kan du inte sova med McDonalds-papp. Ja, det är väl sex på morgonen kan jag tänka mig. <skratt> Underbart. Jag vaknar upp med McDonalds papper Fastkristade i ansiktet. Ligger och sover bara så här, på ett bord liksom. Och de väcker mig och säger, kan inte sova? Ja, det är lugnt. Så går de. Och jag somnar om. Nästa gång jag vaknar av att kvicken ringer då. Jag. Då vaknar jag och svarar. Han säger, ja oh, fan vad är det som Vad Kom hit så ska du få kaffe liksom. Oh, lägger på och kollar runt. Då har jag däckat på ett fik, alltså ett fik på centralen. Och alla som sitter och käkar frukost där kollar på mig när jag vaknar upp. och bara, jag bara oj, vad fan är jag allastans? Bara på med toppluvan, bara, drar ner mössan så ingen ser mig. Jag bara, Taggar fort som fan därifrån, hem till Jeppe. Och han bara, men fan, här, ska du ha lite kaffe? Jo, tack så mycket, din lilla fitta, verkligen. Det var det kaffe Skit, och så satt vi och snackade om vad fan som har hänt Du var ju helt förstörd jag var ju så Jag var fortfarande full också Ja, jag var ju helt förstörd Jag har ju sovit på ett bord hela natten så att, Eller en timme Och det roliga är att när jag kommer hem till kvicken Då, då käkar vi några mackor äh, Dricker kaffe och sen så är vi bara tillbaka till jobbet Ja, du var ju hemma hos mig vid tio jag tror vi två började vi jobba sen Tolv tror jag Ja eh, Och drack lite mer då Ja Alltså, ja. då var det var inte så farligt, då drack vi ändå mänsklig det gjorde vi inte kvällen innan Jag tror ja, alltså, jag nej, tror att jag var så typ bakfull var Jag där. var så bakfull verkligen, det var nån vansvete Ja men jag tror att du och jag på Bärs för 200 spänn var eller nån mm, Cirkus Ja, nej, men det är sånt där roligt som kan hända när vi umgås Ja Men man var rätt förstörd det är, inte, det är därför inte vi umgås så ofta för att det är just sånt där som ja, händer Ja exakt, det inte man bra bara med för... en någon gång ibland liksom. någon kroppsdel <laughs> Nej skoja inte men eh, sen när vi jobbade senare, då, vi fortsatte ju, då jobbade vi ju nätter, här jobbade vi ju äh, dag och kväll så att säga Men nu, sen Ja vi började, vi... Väl, vi började väl bli sju oftast så här, på kvällen just det där mm. Men oftast så jobbade vi med någonting på dagen och sen när forumet stängdes så gick vi ut och jobbade Ja exakt och Det var ju kallt så fan också Ja, det snöade, det regnade och det blåste något otroligt Ja, två, två snubbar på 8 meters höjd med är höjdräda. Den är bra Perfekt Jag på en ganska skön notis till att vara höjdrädd eh, Kan du gissa vad jag har ansökt till för något? En Kan du gissa vad jag har ansökt till för någonting? Nej Fallskärmsjäger inom försvarsmakten ja. Den är bra Den eh, kommer bli lovande Ja. Min far upptäckte att jag var hyrd på ett rätt skönt sätt. Han hissade upp mig i en lift på typ 8-10 meter och tryckte på nödstoppet och gå ut nyckeln nerifrån. Och du började gråta. Så ja, jag... då var det avgjort. Ja, gud, jag lade på magen och bara skrek. Det var också utomhus och det blåste. Så jag lade på magen och bara skrek. Då hivar farsan ner mig och säger, far jag inte att du var hyrd. Du kunde jag ha frågat. Nej. Nu vet du inte din ja, Jag skulle säga du kunde ha frågat liksom. Ja, men precis. Men det kommer säga att jag är ett höjd men jag har gjort lite små jobb på tak och mycket, rätt mycket höjder ändå. Mm. Men jag, är med, alltså jag är inte höjdrädd så Det är väldigt svårt att definiera min rädsla Men just det här som Skyliften alltså För er som inte förstår, det var ju en saxlift Det är ju inte den här sköna sorten som går ut Med någon korg på någon stång Utan den här hissas rakt upp och den är väldigt liten Och kompakt också Det känns som den ska välta hela tiden Ja för vi hade inga stöd. det var det vi skulle ha haft ju Vi skulle ha haft en sån Som man kan ett ut stödben så att den håller sig På marken liksom, ni gjorde inte den här Nej Men jag har, gjort, jag har varit upp i bomliftar Ja men det är med en liten korg in i eh, Ett annat centrum Och filmat och det, Den är så att Om du nyser då gungar hela skiten Då gungar men du mm. är inte orolig För du vet att armen kommer inte gå av Men i en, ja, men i en saxlift Den kan välta, det har hänt Ja, precis. Och vi stod ju väldigt dåligt till för liksom, det här var ju som, vad ska man säga, det blev som en vindtunnel för det är liksom mellan två huskroppar Men, men typ runt ämne kan man säga nästan. Två stora ytor så stod vi mitt i gången ja, däremellan så det var ju exakt en tunnel emellan de två Ja, som en vindtunnel så fort vinden drog in där då drog den ju på det Det svajade. Det ska ju inte skjuta, under borde vi, vi, vi hade till och med, vi höll i grejer, alltså linorna som vi höll på att hänga i Ifall det välter, då får vi hänga här liksom. Det sa vi ju, ett håll i vajen Med en ja. hand åtminstone Ja, så, så är det ju. Men det är sånt där, det, men, alltså, det var ju inte närdöd, upplevelse så Men i eftertanken så tror man så här Man kunde ha dött Ja, men så är det ju med allt Ja, men så är det med allt, Om man går över en gata Så tänker man, man kunde ha dött liksom Ja, men det, livet blir lite roligare När man tänker så också bara, liksom, det, Man känner så här, bara, I came i conquered Liksom hela den grejen Jo fast När man får, får barn sen Då tänker du på ett helt annat sätt Alltså Jag har ju blivit nojigare För ett barn Både för mitt barns skull och För min egen skull För dör jag Då har barnet ingen pappa Även om min fru skulle träffa någon annan Så skulle ju fortfarande inte riktigt pappa Och min fru skulle behöva klara sig själv Så här, för man är ju skitnoj Så man kan ju få så här. Gå över gatan kan ju vara en risk liksom ja Jo, precis. Så är men sen vet ju det skulle hända dig någonting, då, då steppar jag in och tar hand om dina ungar Ja, du vet, du skulle ju ta min fru, du vet jag <laughs> Ja, nu försökte jag inte säga det Men ja, eftersom det ändå <laughs> jag Ändå upp det så att ja, vi har ju pratat om ja, det, ja. Om det så att... ja, jag, Vi har ju pratat om det liksom <laughs> <laughs> Jag hade faktiskt en kollega jag jobbade med förut Som eh, Han och hans kompis Höll på med hans kompis fru Det tyckte hon var okej Så hon körde en trekant här en gång och sen så tyckte ju den här kompisen då Att, ja men du fick ju på min tjej Då började jag få på din tjej Så, så jag hon försöka få med hans tjej i en trekant Men hon ville ju inte mm. Så det var ju världens spricka mellan dem Och undra varför, han berättade ungefär Ja ah, det var ju vad då vi slutade att vara vänner Ja men kan vi att du fläskar på hans fru liksom Ja Ja det är inte lätt det är. Nej det är, det är inte det Fast det finns ju olika typer man kan göra Ja precis Stämmer, stämmer, stämmer ja. Men äh, ska vi äh, Köra lite Veckans agro kanske? Absolut, det kan vi göra Vill du börja eller ska jag börja? Äh, du kan börja ja. Mitt veckans agro har ju faktiskt med den här podcasten att göra äh, Ingenting mot vår inspelning För den tycker jag Det är för första jävligt kul där tycker jag Och en rolig grej Och det funkar funkat bra, jag tycker lyssna på lyssna på våran och Det var bättre jag trodde, men inte hundra ändå Men Jag försöker lägga upp det så att man ska fundera på iTunes Och jag har suttit Otaliga timmar, hela dagen igår Och läst Pluggat på, prövat, ingenting funkar Så nu har jag skickat ett klagomail På att det inte funkar, jag vet att De kommer ju aldrig svara, men jag blir så förbannad På den här jävla skiten att Det går bra att spela in, allting går jättebra Så ska man lägga upp den så att andra kan få lyssna på den Och det är så jävla svårt så det är mitt veckans aggro för det har gjort mig riktigt arg. på att allt och alla igår. Ja, jag förstår det, jag förstår det. Din tur då? Ja, mitt veckans agro är ganska enkelt. Det är ju den här jävla sjukdomen som jag har dragit på mig. Det är ju som vanligt, allt årstidsskifte lite När det, det har varit varmt, det börjar bli lite kallare Alla blir sjuka, alla på jobbet ligger sjuka Jag inkluderat oss såklart som jag har märkt. Bara ont i halsen, näsan rinner Man har feber från helvetet Man blir helt förlamad, man orkar inte göra någonting Man orkar, orkar inte ens kunna göra en kopp kaffe Allting bara suger, det är inte ens skönt att vara hemma liksom Man orkar ju knappt onanera Ja men faktiskt, det gör ont att gnida kuken liksom Nej men alltså ja, det jag inte hatar Ja. ja, nej men alltså det där är ju nej, fan vad jag hatar att vara sjuk alltså Sen så, sen så ska jag vad heter det Tjejen jag och hon ska ju i ny Hon har varit här några dagar och tagit hand om mig lite Så gjorde det, då var det lite bättre alla Det fall. förstår jag ja Men alltså jag har så jävla Dåligt <skratt> min försvar, så jag är ju sjuk Ja, ett par gånger per år. Jag blir snabbt frisk, men jag är sjuk jävligt ofta. Och det är inte att jag klen eller vill vara hemma. Jag tycker det är jobbigt att vara hemma. En dag funkar, sen börjar jag bli tråkig. Mm. Men det är att jag har typ inget immunförsvar. försvar. grejen är att jag, jag blir aldrig sjuk. Jag blir sjuk kanske fyra gånger om året. Men då är det så. Då är det feber från helvetet. Och det håller sig kanske 48 timmar. Sen är det lugnt. Men jag, då blir jag så jävla dålig. Så jag ligger bara. Jag, jag skjuter mig hellre. Liksom. Alltså, så, jag blir så jävla ängslig. Jo, men alltså, jag vill sjuk kanske... 12-15 gånger per år, men då är det rätt enkla grejer. Det är inga mm. stora saker utan det är så här simpare liksom. mm. Grattis till småbarnen, hör du. Du kommer att dra på det ja, när de börjar, när de de börjar, börjar på, på dagis, dagis. När de där kommer. Åh alltså. oh, för fan Men vad säger som nästa grej på, fyllo, på schemat då? Fylla tänkte jag. Vi skulle bara för att ha någonting, ja, en till historia ändå. Mm. Jag kan börja med att berätta mm. när mina två fyller olyckor Den ena var Jag hade druckit en sjuttis Gick och mötte några polare Fick en halv 70 till Och bandit kan dela på det här Vi var två tre som träffade dem Drog i mig hela själv Smått och osmart Så att jag var ju full så inåt helvete Ska vi gå och, ja, vi går vidare tillbaka till festen Och börja gå i en nedförsbacke Och jag var lite framtung Så jag började ner småjogga nedför, ned, nedförsbacken en polare försöker stanna mig Men jag tvärnitar kastade in dem i busken Men det var för mycket för mig Så att jag drar i mig rätt med hakan före Så att jag hade ett stort jack i hakan Så stort som en mutta alltså, Det ser ut som ett kön för det var helt öppet mm -hmm. Så jag är typ en timme för att försöka få mig hem bara ropa plåster, plåster Jag måste ha ett plåster Sen var det bara så slänga den jackan och jeansen De var helt blodiga Alltså Ja. Det här kanske inte är så roliga berättelser Men det är mer informella Ja, jo, visserligen Men sen så, vissa människor är ju så här, Jag är en av dem som, det är ganska kul Att skratta åt folks olycka liksom. Ja, det är ju bra sen, det enda är att jag kan inte Det växer in i en just där ja precis Men sen andra fyllerölyckan, du var ju du med och det, ja, jo, det och det har ju med att göra När vi, vi var fulla och jobbade Utomhus mm. Det var att Vi... Eh, spelade fotbollsspel på Xbox mm. jag gjorde mål och var så glad så jag kastade mig upp och såg säger då att vi hade en taklampa som hängde väldigt långt ner så den med glaskupa och den ställde jag mig upp och nitar av helvetet så det åkte ju på järnskakning och det var glasplitter överallt mm. och du fick ju försöka väcka min fru och hjälpa mig hon var nu förvirrad och arg och undrade vem vi höll på med Ja, hon var ju på imponerad när jag kommer in med dig över axeln, va? Uh, vad heter det? Jag behöver lite hjälp här. Ja, <laughs> <laughs> tilläggande så hade jag inte barn då. Fast det skulle väl kunna hända om att jag har barn, nu? Ja. Det är lika bra i... Jo, jocenligen. Ja, och så är det Och du hade en tillfyllolycka? Ja, jag har väl alltså två stycken, men är värd att nämna, tror det. För första, den hela är ganska otajmad Det är väl därför är rätt rolig Vi var på kryssning, jag och grabbarna Vi sitter och väntar på att vi ska få kliva av båten För de som har åkt kryssning så är jag så här, ah, det är dags att kliva av, alla står och köar På våning 8, eller vad fan det är man kliver av på Och då sitter vi och fortsätter Kröka i hytten då Och jag sitter och balanserar på en stol eller en pall. Och ena polen säger, gör inte sådär. Du kan liksom ramla och slå dig. Jag ramlar ju såklart. Slå mig inte första gången. Men sen så, är jag lär mig ju inte av mina misstag. Så jag fortsätter. Ramla baklänges. Slår i gångjärnen som är utan påliggande. På toadörr under de här hytterna I bakhuvudet och slår upp ett jack Så att det börjar ju blöda och hela den här biten Och jag får järnskakning och är full som fall. Och vi ska ju kliva av båten då liksom. timing. så timing grabbarna... ja, Jag skojar inte så grabbarna får ju bära mig Och mitt bagage av båten Jag bara hänger liksom, helt väckt liksom. Så det var rätt kul Ja faktiskt äh, Men äh, sen sa jag en annan gång vi var vi ute på Stureplan och vi hade varit Där var vi tre snåret. Vi skulle till nästa klubb då den första hade stängt. Så då, på den tiden gick jag på kampsport och körde väldigt seriöst. Så att, och grabbarna ifrågasatte ju mina kampsportskunskaper. Så när vi gick in i en gränd och skulle pissa så stod det en lastpall utan mot vägg. Så då tänkte jag att nu jävlar ska de få se vad jag kan. Så jag ska hoppa upp och uh, köra en flykick på den här, alltså en spark i luften. Uh, ja, ja, den blir skitbra ända fram till att jag fastnar mellan två plankor på den här lastpallen som är ganska hög. Så att jag ramlar ju baklänges, slår i bakhuvud, höften, armbågen och sådär. Och det gjorde ju skitont, jag lite kläder och sådär. Men det märktes ju inte så mycket då. Men herregud dagen efter, jag kom inte ens upp ur sängen. Det gick inte. Jag kunde inte gå, jag kunde inte röra armen Allting var bara förstört Lite rätt åter känner jag Ja, det är ju men. Eh... Jag kom på att jag har också en till och grej mm. Det var så att vi var ute på ett landställe Och fästa Och en tjej hade, hade en morsa Som var väldigt jobbig liksom. Så hon var tvungen att bli hämtad och få följa med hem liksom så går ner och då var det vinter. Så går vi ner för en lång trappa och så ett mellanplan och sen trappa till utomhus. Yes. Och så är det halt sån här så hon höll på att både hon och jag. Så går vi ner på mellanplanet och så tar jag henne i armkrok och säger hur jag kan följa jag kan leda dig som en gentleman man är. Sekunden ja. steget efter så rasar jag och drar på arslet och du vet det var så här pinsamt. Jag hade verkligen sagt det. Men jag hjälper dig för jag är gentleman. Jo, Gina, jag drog ju på arslet så det stod härliga till alltså. Ja. Och det säger så här också, man ska vara snäll och med lite full dessutom Och sådär, jag skattar åt det då och jag har ju skattat ännu mer åt efteråt Det är det, och lycka är kul så länge inte någon liksom får men för livet Nej, så länge man är full Exakt Dagen efter är alltid ett jävla... All, oh. Alla de här olyckorna vi har pratat om, hade man varit nykter då hade man ju liksom... Då hade man ju dött för det första Ja, man hade ju dött och sen så hade man velat åka in till sjukhuset och ska ränka och så vidt, men nej, ja, bara man av sig liksom. Ja, det var ju, men det är ju som pappa alltid har sagt, han var de enda som klarar sig bra när de ramlar Det är småbarn och fulla människor för de har inte vett nog att ta emot sig Exakt, så enkelt är det ju Ja, det är ju så fort man tar emot så det är då saker går, ja, när man försöker liksom rädda fallet på något sätt Jo, fast det säger ju inte att man varje gång så liksom Faceplanta, det gör inte saker nej, nej, nej, man ska inte falla handla så Men alltså det är just det här klassiska, man sätter mot en hand Och sen så går båtben och handleder och sådana här Det är ju klassiskt ja. ja, men hur ska vi kanske börja runda av det här gången, eller? Eller har du någonting ja, mer att det... säga? Nej, ingenting rent spontant sådär tror jag nej. nej, men då tackar vi för den här gången Och vill du avsluta det här då?